hey hey! Hey Hey, el Rec Play! El Reclay és el concurs de maquetes di ràdio. Per estestiu torna no sé de tot torna-se sa sangria, tornen ses notícies estil. El pop Pol, el pop Paul ha pronosticat que Espanya guanya a Alemanya perquè a un aquari, li posen dos cups, un d'un aquí, un d'Alemanya, perquè és un, sabeu que és un pop alemany, un d'Alemanya i el rival contra el que juga. I es pop se fica dins una caixa i ho ha encertat tot fins ara. Ho ha encertat tot, fins i tot quan va perdre Alemanya contra Sèrbia, es pop se va ficar en el cup de Sèrbia. I ara resulta que diuen que s'ha ficat en el cup d'Espanya. Això, això. això se va ficar en el cup d'Espanya, es pop se va ficar allà i això volia dir que Espanya guanyaria Alemanya això són les noticis de l'estiu. I per l'estiu també ha tornat a RecPlay, concurs de maquetes d'Iv3 Ràdio. Ja sabeu, si cantau en català ja vos hauríeu d'haver presentat. Si no cantau, encara esteu atents, gravar ràpid, enviar maquetes musicaib.cat quatre cançons, tres en català i podeu ser aspirants al premi RecPlay, concurs de maquetes d'Iv3 Ràdio, premi Honorífic? No, gira, remunerada. Bé, no? Aquí ja s'ha presentat un personatge molt especial que tenc al meu costat, Cibership. Bones. Hola, Joan. Com anem? Què tal, Cibership? Va bé, va bé. Tu... No tan bé com el pop aquest, però segur que en el futur el futbol ja no, ja no existeix, no? És considerat com de minories. Normal. Normal, normal. Però bé, vos? T'has presentat, no? Estem presentats. Som, estem presentats. Tu saps que Cyberchip xerra en singular d'ell de, de, mateix. Mm -hmm. Molt bé. I de no més singularitzar un pocet amb una cançó com sonen Cyberchip. Plata. Per fer-s plan més la estructura ruide. Oco. Un poc. Com es que no s'ho diu. Arriba morta. De... Tu sabies que ri d'això? No. World. no ens enganyis. Al principi no ho sabia. Jo ja he telèfon amb altres especialistes com i a Banca Caixa de la Ningú no sabia què era. I tinc tant que un benegra. I no sé què fer. I no sé fins al cap d'un. A dins d'un cup és el títol de la cançó de Cibership. A dins d'un cup s'ha ficat aquest pop i, clar, com que sou... Ara, pregunta més així, més de, de nin, cabronet, que te puc fer, és com mm -hmm. que el programa ja s'adonarà quan hagi guanyat o sigui, quan ja s'ha jugat això d'Espanya-Lemanya de, i tot això. I el pop ha pronosticat, ficant-se dins d'un cup que guanyaria Espanya, Alemanya... Tu tens alguna cosa que dir com a grup futurista aquests que no futurologues? De scoops, que són una... un, un nens bastant interessant perquè si te fixes és com, com estar dins un planeta quadrat. És una, cosa, una sensació bastant interessant, però es pop millor al pilpil o tenra, no? M'agrada agrades,. pop. Sou um, un grup que voleu fer una cosa futurista? És, és a dir, estic ben informat o m'ha entrat una entrevista diferent, espai temporal? Estàs sou, ben sou informat? Sou futurista, no? Estàs ben informat, el que passa és que també som un pot difícils de, de seguir, perquè si te fixes que som un grup tan futurista, que som hiperretro, som tan retro que som hiperfuturistes. És a dir, és... és allò de venir de, de l'espai arribant al present que és el nostre passat és una fal·làcia en si mateixa no I, més bon mango idiota, però I tot fal·lacia. això com va ser una abducció ovni com com dé unidor és que suposadament som part important per no sé quin projecte futur evidentment sí. així que. Ah, uh, no se podria no se deixar que moríssim un altre pic. Així que Angogosan va viatjar en aquests temps per fer-nos clona. Ah, uh, lo que passa és que Denverido també s'ha feinat a que ha tingut es el pobre androide, perquè prova, prova i prova, però, clar, la línia temporal és, és una. I, clar, si has de morir, morts i morts i morts. I en gogosan eh, és eh, un personatge que que, que apareix a les vostres representacions en directe. Sí, És així, és així. És així, no? és així, I, a més, que li agrada anar amb poca roba, no? Vull dir... Sí, s'ho pot permetre. S'ho pot permetre, no? Diuen. Però sí que li agrada un poc portar alguna mitges o cosa així, no? Lligacames lliga i tot això és, un i, vull dir, és una cosa que se té personalitat pròpia o ho decideixen algun ens per damunt d'ell, vull dir és <laughs> <laughs> es una espècie de moda eh? nosaltres dèiem que després de veure un, un concert a la gent que ve a, a veure ens li passa el mateix, no? Que li entren ganes d'adurna no? aquell lligacames i dius hm mm, endavant, endavant Dentro no no podem dir res. Ja, ja, ja, ja, I amb els zombies com com es porta CyberShip. Eh, uh, han tingut un una una col·laboració uh, estranya, no? Perquè dius, un món tan tan diferent i tan semblant en el nostre. Uh, ha de ser bastant interessant. i Un un pictifices, no? Ja no com a espectador, sinó com com com part de, de projectes i de coses, dius ara entenc, perquè, perquè hi ha tanta zombimania, no? A mm la -hmm. gent els agrada bastant i, i, i crec que és més és com segons quins grup, no? És més divertit tocar-ne que veure'ls. El mar espanyol et ser vell que can canvia la dins meu el So <laughs> good. Zombi, zombi, una cançó de Cibership. Uh, Mallorca és zombi? Mallorca ho és i més del que pensant de vegades. <ríe> sí, senyor. Mallorca zombi també és un projecte molt interessant. Uh, que, bé, crec que ja s'ha estrenat, no? Sí. Perquè tu saps que jo estic un altre temps i una altra dimensió. Eh... Uh, Uh, Mallorca Zombie també, ja et vaig dir que és, és com un projecte també bastant afint, no? Allò de les versions 1.0, 2.0 són fantàstiques o fins i tot 0.5 i aquelles versions rares, és bastant interessant i uh, el projecte és molt, molt, molt inquietant uh -huh. no? i tornant a un concert de CiberXip a la nostra menta un concert de CiberXip no uh -huh. ciber és allà quan, quan... Quan un veu la vostra estètica, el vostre gogó -go, que ve de un altre planeta, com a mínim... Com a mínim. La vostra estètica, podrien dir que japonesa, de vegades, i un altre vegades una altra cosa, però sí que té un punt de performance sempre fonamental. És així, no? Mm -hmm. Exacte. explica a algun que no ho hagi vist mai. Qualcú que no ha vigi, que no hagi vist mai. Normalment el que els passa, um, sobretot després del des primer pic, és que no, no ho puc explicar en paraules. No? Són aquelles coses que, que, que de vegades no... no Suposo que també no, no ho puc explicar, eh, acabant les frases, no? Ja faig com ma mare. Ma mare és una part molt important en la nostra vida i en sa, en sa vida de Cibership encara més. Um, acabant les frases... Um, un quasi mai pot explicar en paraules el que el que fa, per això Cibership ho fa directament, no? I el que els hi passa a gent que ve a veure els primers piques, ens demanen, um, no ho que, uh -huh. que Que... Que... Que... Que feis? Que... I no se pot explicar en paraules, és una espècie de... Tu ho has dit, un, un, una experiència audiovisual, no? Mm. Amb projeccions, amb, amb canvis de vestuari, amb un rock molt rock, molt dur, molt ballable, molt ballable, molt house. I, i clar, estem enmig en de tres mons. Quins quin instruments portava ara mateix? Quin arsenal porteu en directe? Duin dues guitarras, que també, déu nhi perquè... Uh, se gent després pensa que faim un concerts acústic. Supos que allò de de quins instruments d'uim i, i tota la parafernalia que que rosgam. Ah, uh, és el que fa que la gent encara se se esperi o que lo que vaurà, no? Per projeccions, li posam un poc de sentit de l'humor també a les projeccions i, i ara la darrera malifeta que hem, que hem ideat és, és fer com si fos un, un canal de televisió, que és Stewardship TV, i hi ha un i, i enmig hi ha videoclips que som nosaltres, que, que tocam i a més a més això, tocam només som dos guitarristes i tot l'altre ho duim programat, així que la gent també ho flipa bastant. Eh... Um, déu perquè ja t'ho dic, projeccions, ball, canvis d'estètica i de vegades ni tan sols tocam no? Ballant només i, i punt. I és com... La gent quan s'anima a ballar en nosaltres uh, comença a entendre de, del que es tracta, no? Mm -hmm. El que sol passar és que també fem concerts de 50 minuts perquè som un poc així també. Uh, ho entén un poc tard pot ser ara, o no molt sabem explicar. Així que ballen els 15 minuts de res i després és com més, més, més, més, més i no n'hi ha. Hem de dir que hem ficat a Ciberxip, abans que començaves l'entrevista, l'hem ficat dins una sala on hi ha cassets. Hi ha, no n'hi ha molts, però en tenen alguns. Ah, I allà han llevat-se pols i això, i has triat un casset per posar aquí, una cançó, sí, no? Sí, evidentment. Allò d'obrir aquella catxeta que, que m'ha recordat tant, uh, tant un passat inexistent d'una línia temporal que no seguim um, i te podria dir que, que hem triat i tot tres, a més a més és el material que és el de la Madona Material Girl de Madonna, una cançó que ha triat cyberbershet, Poment l'únic grup que capa d'anar Dnia deÈnia a sepultura Sí senyor, passant per anar a Maonna, passant per anar Madonna. Si a Madonna sempre passatva de passar per anar a Madonna una mica no? o no no ho sé sí no, no fa falta, però si se, si se vol, un no ha de. No ha de renegar mai de les seves escoltes ni dels seus gustos. O oh, sí, jo que sé, cadascú sí, vol el seu. Oh. Cadascú en el seu, però... Um, tu, si te diuen que semblau sortis d'un manga, d'un mm -hmm. cómic de manga, això te fa ràbia o te... llena d'orgull i satisfacció. <ríe> <ríe> <ríe> és interessant, és molt interessant. De fet, uh, més que d'un manga, semblam sortis d'una fotonovela dels 80, no? que són aquelles coses que, que ja de petit no tenia perquè meu mare eh, en comprava una, no sé si era setmanal o quinzenal, no me'n recordo. Però jo sempre m'havia demanat, aquesta gent, primer els fan fotos i després escriuen sa història lo que fan, o ja tenen una història i després li... els fan fotos. I la veritat és que crec que és una cosa que sempre havia volgut tenir, no? Una novel·la feta per... Per jo, ho he fet amb jo, i crec que ho hem aconseguit. Uh, de fet, anant pel segon capítol, <ríe> se pot veure la pàgina de, del grup, i és una d'aquelles coses rares que, si si sabés dibuixar, o si qualcú sabés dibuixar, uh, faríem un còmic. Pot un manga, uh, o pot un TVO, o mai se sap, no? Uh, jo crec que, que és estil... Uh, Vam funcionar el que vol contartar, així que una fotono·la molts anava al pelo uh -huh. i mm, això de cantar en català que tal sor bé cosa surt també paraule bé Sí de fet Ciberxip és un, és un grup que que canta en diferents idiomes no sempre ha estat un projecte molt d'aquí, així que fent servir el nostre idioma. Um... Però només quan mos interessa que se mos entengui. Si no mos interessa ja o faim cançons instrumentals, que també se mos dona bastant bé, o deixant que les màquines xarren per nosaltres, i és igual el idioma. També depèn de si s'interessa que els missatges s'entenguin se un poc més o un poc manco. I si no volem que se mos entengui necessitant lletra, cantem en anglès. Mm -hmm. Que sempre és molt recorrit. Us agradaria invair Japó? M'agradaria invadir el món. I bé, començant per ser roqueta, a poc a poc. Uh, però l'invasió és un poc rara, no? Perquè és, és Mallorca, Vancouver, Hanover... Uh, I per ara crec que... Zumos som... Hoover. Sí, eh. Va bé. bé. <laughs> Uh, anuncia patrocinada per... Sí, sí, sí. <laughs> per què Però ho, ho han dit en ve alta. Eh? Ah, exacte, sí. sí. Era, un, era una altra en, casta en, en, de sucs. Exacte. En ve alta. Uh, sí, sí, sí, sí. Uh, per què els anuncis van en castellà? Uh, això és un, una pregunta per mi. Uh, un, entrevist, un entrevistador entrevistat. Uh, un, en castellà els anuncis quins? Els d'Ib3? No, no, no? no, en, en general. No, en general. Els, no, els d'Ib3 quasi no, ah, no, no té jo. anuncis. Ah, per no, sí, no sé, escolta ràdio es eh, que, que sí, que la ràdio no... 5%, no, 10%, no? De vegades n'hi ha qualcú, de vegades, vegades n'hi ha qualcú, jo l'he sentit, però, pots, però, pa, però i se pa, pregunta ja que jo, jo què he de dir d'això? Si era un manga o no era un manga, com era? <laughs> la manga pastelera <laughs> <sí> mm, Cibership Vous, que de vegades un se'n va en sanau i no sap quan torna, on va Simplació sí. del món Sí sí ah, sí sí amb això estem, no L'invasió del món punts llunyans. sí sí sí, jo sé que és um, una cosa que quan quan arribem quan arribem en el moment de de aquest cosa acabi, s'entrevista perquè fluesqui perquè en realitat no acabi, eh, sonarà la teva cançó sonarà quan i fardrà tota sola i això voldrà dir que m'has han d'anar acomiadt, però mm -hmm. mentre. Um podríem parlar d'aquestes cançons que presentes en els concursem eh, intentat tornar-nes planeta a terra una mica <ríe> que, que aquestes cançons que presentes mm -hmm. um, sé vaig una com tenc una cos que ja podríem ja dir que que és es, que es un és un hit de cybership és un hit d una estrella <ríe> um, si es es les altres queren. són noves explica'ns un poc això que has presentat aquí al Recplay. En el replay hem presentat un poc... Uh, algo meravellós, perquè... Um, meravellós, o, oh, perquè és apòstrofe o, oh, com, com a Brian. Um, és meravellós perquè mos remesclem a mateixos. Perquè, um, bé, de vegades renegam des, des... De vegades, quasi sempre renegam des, des de redisc que hem acabat, és a dir, un pic acabat mos agrada, però després passo un temps fent coses noves i ja no mos agrada, així que el mm, que serveix ho remesclam i el que no ho tiram a l'espai perquè hi hagi més, més fems especials. I és que sou totalment autosuficients, vull dir, jo les faig, jo les remesc, les... jo les disseny, la les... sí, suficiència no? total, no? Vull dir, un... un tant auto Asteroide independent, no sé. Tant auto, auto... com has dit, um... suficiència. Tantta, ehm, um... arriba sense poc endogàmic de vegades, no? Perquè de vegades també necessites que que algú te doni una bufada o, o un clotellat o cosa, però mira. Dem demaxi, demaxi. I bé, és que també com no entros entenen perfectament els els millor que nosaltres per fer dissenys i mascles i, i remescles. Arriben, arriben uns ritmes que, que vol dir que, que han de seguir xerrant, però un altre espai temporal i, i un altre panel. Moltes exemple, gràcies. Uh, molta sort. Moltes gràcies. Gràcies.